arteko Bueno, e, tren baino gelego trenbidea dugu. Lezamako zerrenbidea Sahara arteko dugu eta hobeto ezagutuko dugu. Txori herri bertan badabelez berreskuratu eta erakutsi nahian eta ebilaldiabe eginda begainera bertan zehar edo kerespanagoentzake gehiago egiteko asmoabe badaukien. Bizik txori herri alkartzea dabil honen egite azetik eta geukaz gorka saratxu dukawo gorka hautagunon. Hautagunon. No sei, sabes, eh, kontua gaz. Gitzu grabera iru urte darago nenatzekik, eta, bueno, oso kontu polita iruditzen dugu, eta, bueno, azpaldi ontan motendeu aurrera pausua que motenga bizela. Bueno, da zein azmogazdo, zelan azizinen proiektu honetan? Bueno, horre, la redetuko eskolan altartenguinen haima de guraso, eta, bueno, eta bestea, eta azkenean... Eh, Ba, e, ikusi gendun bat zelan hortik e, aztanatik baiuan bide zahar bat bueno, guke gara, gara jaten ezen dunezetan, baina horregoan e, eundak ikurte e, tun tunel bate eraikita, hortik trena zeharkaten zegoen eta horre bueno, zeu zer e, misteriotsua elusten jakun eta hor duena e, azikin bidea ikertzen Eta, bueno, azenean hori, basan hori desamakon trenbide zarra, azinean ba, bazer guztiak e... atzertzen, eta, bueno, unpeintetan dago, hori perhezkura agarria dala, eta, bueno, horretan galdi. Ze, desamako zazio hori, trenbide zazio hori, ezagun egia, izan orain arte, ez? Eh? me mi amigo cualdea oso ezaguna da que hor pretan e, e, badau lezenako trenbide zerra izeneko kale bat ba claro kale hori e, artzanako magaletik igotzen da eta amaitzen aldekoen bueno gaienda ba, peste tan deor ora mezenala baina igesan hor, hor tsunel e, bat dau, eta tunela zerkatu eskero ba torriherri aldera pasatuko gehiaki es eh, onik aldera Eta hortiz omnikati, ba, hortiz apurke-apurke geizten da e, bueno, Eta sartatzen deuz, amuioko sartzi batzuk, e, loiu, somnika Eta azkenean elten da e, berioko hirreia ino mm -hmm. Eta sartzi bueno, batzuk, balauze naiko ondo kontxe batuta, beste batzuk balauze naiko izkutatuta Eta guak ba, bilgara hori ba, apur bete garbitzen e, Ba, bidea egiten e, e zen, orzopolita da, bainan, e, oe, bueno, nahiko izututa egonda, ba, ez e, azi artean egondalako. Eta, o, bueno, gero eta haberiagoan dago, eta egiten zen, ba, jendarentako, oso gokia egiten horrizateke hori pero eskuratu ezkero. Bia berde moduen, dakiña. Bai. Eh, kontra bide esati hau orrer izanago bentzat, eh, 1894an Zabaldu ebela, termideo lineari, gero istirpu bat ego izan dik urte bazuetara eta, eta aldatu egin izan, ez? Bai. Bueno, horre eh, oso obra handia insegurien, trena entregador tipo actualizatzeko, eh. Orduan so, ez ez, eh, claro, estupo uki uki zegoen lez, alda para la realidad talako tren batzago ba hitziran e, beste beste bilbide bat e, topetan. Ahora gaur egune ezetan dogun eztabako trenbidea. Ez baña nori bueno, urte batzutan e, jarraitu zuen e, lanean eh a mi, e, bera kie urtean Bideoko Iherria edo Bilboko Iherria ezak ezagutzenan moduen eh ba, trenbide honek ara era tenebasan el eta eta bueno, horretarako saiatu ziren e, erabiltzen, baina claro, eh istripuak zen zan lez. Ba bueno, argi egoan beste beste bete di bat Orduen urte batzuk e, pasatu ostean ja abandonatu se eta eta hor honte honte e, datik urte. Egon da pikurreta beratzea eta hakenea basan moduan, ez da, baleku batzuk gurebentzat, basasiz jantzita, edo zikinduta, eta zueko ertxeak aleginia hori zer berrezkulatzeko, eta, esan dozu baita be, asmoa ba, bala termidezahar hori basti aldirako, edo kilolerako, edo berrezkulatu aldizateat. E, egin bide horretan, zein zu pausu momentuzue, zein fazetan zagoze, egon zari ez da kinik, agintarikin berbetan, eta zelan dago proiektua? Bai, bai, bueno, agintarikin degon gara, azira, azira, tip. E, bueno, uke... E asi eran eh genduen orain eh bueno, sustenteantatu gure, guk e, informatu gura dendun, abesel ez izango proiektu hauan, seriazan e, diputazioak leukideu proiektu bat hau e, berreskuratzeko, baina eh da proiektu batzu, eh bueno, pues, e, aiztuten badira, eh ore azkenean denbora bat az, eh havia aitua aldira, ba betigako, e, ordoan eh guk ein izenda, ba, proiektu hau berri Ba, bultza bat, e, bultza bat emon e, proiektuari. Hor duen, e, ba, gure ustez, egia, ulte hauetan, ba, jende, jende asko, do, asko gehiago ezetan deu, eta ez dut aldetik, ebai, ba, ba, proiektu hau haiztutza egotetik, pasatu daia ja, bazen, gitzura bera lehenengo planora. Hor e, proiektua, bos, barriro, ba, dau, e... bere eta e, momentutan ja mifiko bat nagusiak ba proiektua ba, barrio kontzustanatu horie eta dan non adostasuna bak e, da barriro ba, proiektua aurre dago da bueno eteberas eh ikusi gen biarra ez zen ez ze pasetan dan ora en garaia bada eta beharra ah, da ba kosta eingo denakoak egitea gehiago ya, da, ez oh be ia ginia ari dau eta la lehenengo maiako behar izan bat, ez? Otuen, bueno, beharri pues, da, ezakzen eza oskuela betide e, krizikarraian gauzela eta biru eragonean e, ingo dala mm -hmm. eta, bueno, beste arazo bat eta, txarrao bain kontu bat anlez, ba, lehen e, gara jartan, mia sorti do, mia beratzi hirond da gitsitan, horrein ikutazin horiek ez deuan, eta e, lurren jabeta ba deskuriten da, bizabetsa, nore da, hori eta erretan ordema ba, ja lurren jabetza diputeginora pasetan denean orden horrea hasialdira beste pauso batzuk emoten. Pa ba, proiektuak eta obrak, bueno, obra andirik ez da batez tunela, hori ez tunela, ba, bueno, ba, ondo ondo kondisiño hori ezan ekinteko, ba bueno, e, beti, Baya, da, baina claro, horretarako behar da enoren eh, noren ja llabe, bai, eh, mm -hmm. Bueno, en no su modo de mensa egon mai gainean dago, Proiektu Proyecto egon mai ganiean dago, pensatze azpian, ¿está? Hombre, ba guk gustu gu, dago bai, ba claro, eri politiko neskudo. Uh -huh. eh, bueno, hau ba, lentasunak eta baina beintsat eh orain dela gu honebak azginenetiko na, ba, nabarmenak eh indoz, eta bueno, eh ba, bat ezbeko enkontactu adekogu ba, samudio sa ko alkatea eta, bueno samudio eta txorierriko bueno, alkateka eta eureke eureke ezazen eskuebe bai e, aurrela doala duen, bueno horri pues, horri horri horri oso señale hona da mm -hmm. Bueno, bortxe termidesa harren historia hori ez da eta berreskodatu nahi a behortxe dago egon sema kilometro dira guztira? Bueno, txorierriko ba, aldean Bitxora bera atzazpi oz hortzi kilometro dira Hori e, lerro zuzenean mm Higian -hmm. izango, izango lirateke helau kilometro Baina gero, e, trenak iten zeuen ba, lurarin moldatu Osea, e, aldapa handiak ez egiteko ba, bueno, Beti kurba asko itene batzan Eta hori behar oso koizta eta oso originala da e, uh -huh. Normalean trenbidea beti normalen izaten dira ganaiko zuzenean Eta Enten, ba, bueno, ba, ez, oza, leuna, eta kasu honetan, bada, lapatxua, baina ez, lapaleuna, eta kurbakar, eta, bueno, e, badeko dunez bat, badeko zubibit, zubibitatik erbatzen zen e, ba, eh? trena, eta, bueno, e, sorti kilometrotan egia esan, doutza ikusten dugu, e, suatz mota asko ikusten dugu, horre zurierri aldean, eta, bueno, e, zolagarria da. Bueno, ba, ibilbide polgita mozten dago bai eta gainera ibilaldia be, orain zu egin dozue eh? eta genteak, ba, joateko aukerea eukidau zena joan da, ibilaldia hori? Ba, ibilaldia primeran ba, bai? Egi eh, esan, eh, guraldiak be laun duzkun eta, bueno, eh, inez baino jende gehiago urbiluda Bala, idugarren ola guharren aldia ibilbidea behiten daguna eta, horrengoan, ba, bueno, jende indazko da eta bainera aurrendiaz eh lortu dugu ibilbide osoa egin nahizatea. Claro, e, nene, mm -hmm. nene ba, ez handutzen moduen, gaus, esan leku asko oso solo joan dira, e, eh guzti fisite eta bagusa ja gara garbitzen, ba beintzat e, pasatua Eta orduen, ba, gaur egun e, dana dana ibildu osoa egin laike, claro, estatibante duta. Oriola, Joerriko korredore enobra 15 eurien, suietan aan. Ba horre 3.000 desarra den satibat Que non se horien Por uh -huh. bueno Ba hori xai este kobe bai Balao alternativa bat baina bueno Beste gustia Gia zan eh, Inleiket Eta, bueno Oso, oso pote que gausen maita eta, yende uso, que tu seboela, sinne, pues, mai bat Eta, hien de gusto Hien dea que disfrutatuz ebuela Hien deun zene A maiketako bat Eta Bai, eta, bueno Hori xai este kobe bai Bai, bai, holanda Ondo xai dut a gente Bai, eta, bueno Un measko ya bai Eta hori uh -huh ume ume claro, que de bai, e, bueno, pues, bada, eta detaldiateko oso gokia bueno, para pasó batean herdia bueno, ba baso goranta baina no soleun eta bueno, oso gokia da mundu guzteren tago. Mhm. Uh -huh. Eh aurreran zian holako txango Bueno, ba txangoa ke eta gainera supertera txangoa enquito golako eta lagunduko esku garitzen eta bueno pues eh arte normalean urtean birritaz no langochango bat no zurena mm hori -hmm. toko ola hola bueno eta honetan gainera ba asalpen gehiago izan eskero argazkiak eta beh na izan eskero euren adioba zen eta web horrian badaukazu es ez bai bueno web horria bada blog bat bloga bai mm -hmm. bai eta bici eta hor, bueno, informazio guztia dugu onen inguruan. Claro, bete oso bat hau hai pateko hau ez da izolatuta dagoen e, bide bat, eh? O sea, algum berde bat, baina claro. Hamenen importancia da na da bideak alkar lotzea, o sea, sare bat lotza. Orduan, jos ontan ba ba goaz ba, e, eta hor derion e, Torrierrri aldean Ba, bueno, va ba, va ba a obeste proyecto bat eh dirigorri bat hiteko. Zoriherri osoa lotzeko. Orduan Zoriherri lotzemadugu eta gero aukera baiko uartanati hilborai baterako bai biher pues, batetik, bueno, hori da, o hori sea, da gure asmoa, Ez, ez bakarri, bueno, seriamente con su bide bat. Baintiketa sare bat lortzea, ni o sea, bueno, Nibanoa, baina badekot bidea diziketaz joateko, ba, bide gore batetik gero hartzen naz e, bide gore berde baten, eta, bueno, askanean hori da lortu behar dana eh. aukere, azabaldu bai eta, bueno, aukere hori aprobetxetako eskazen dozuek ba, gorka zelatxu hor, txe, desamako de termidesa harren kontu hori, historiabe blogean naizan gero, arrezkia be bai eta, bueno, bai, a, lortzen dozuen, eh proiektu gauzatze askanean be, bai? bale, ba, eskere ikasko daitea aizik, eta ondo segiru Vale, va bien. Agurray. Agurray. Agurray.